بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة وتنم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم وتسلم كثيرا زاهر أبريكاد الله جل شانه دعنا سمسلوات السلام لفصل الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كاجوزي شني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في أطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قبيكو بيرو يتر Bojte se Allah-u-Ll-Sanom, istinskom bogobojaznošću i ne mojte umirati osim kao pravi muslimani. allah u ta'ala molimo da nas učini od koji ga se boji istinskom bogobojaznošću i da nas učini od koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braću, za allah u wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim predavanjima u kojima govorimo o po postanikovni sallallahu alihi wa sallam bitkama i pohodima. Većara ćemo se zadržati na jednom događaju koji nije tako, velik, kao što je bio prethodni. Međutim, radi važnosti i radi povuka i poruka, a pogotovo odgojni povuka i poruka koji sadrži, spomenit ga i čitavo ćemo jedno predavanje posvetiti tom događaju. Taj događaj je poslanikov, s.a.v. pohod na pleme Benu Kurejza. Sigurno kao što vam je poznato, pleme Benu Kurejza ije danger doski plemena koje je živelo u Medini gradu Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam prije nego što je poslanik sallallahu alayhi wa sallam došao Medinu prije nego što sallallahu alayhi wa sallam učinio hidžru izat obsecese čitate vidjeli smo učili smo da poslanik sallallahu alayhi wa sallam kada je učinio hidžr kada došao u Medinu da pored muslimana koji je našo koji su bili primili islam da je našao tri jevidovska plemena to je plemena benu nadir banu qaiduk i pleme Benul Kureyla. I pa sa njih sallallahu aleyhi wa sallam, s obzirom da su oni ljudi kojima je data knjiga, odnosno Ahlul Kitab, pa sa njih sallallahu aleyhi wa je sa njima sklopio ugovor. Sa njima je sklopio ugovor, ugovor koji je zapisan i koji nam je I prenesen. I prenesene su nam tečke tog ugovora. I draga braće, u tom ugovoru vidimo kakav je odnos muslimana prema ne muslimanima, ne muslimanima koji žele da žive u miru smo slušali. Pa tako između ostalog što se kaže u ovom ugovoru, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, a čini zamiste kaže jevidovima. Da znači oni ima koji odbijaju da prihvate poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao poslanika, međutim sabzira da su ljudi koji je data knjiga, islam se uzima poseban stav prema njima. Zato što, na, zato što se nada da će oni primiti islam, prije nego drugi. Između ostalog u tom ugovoru se kaže da su židovi iz tih plemena Ma -mu'minin. da su oni jedan narod, jedna zajednica sa muminima. Znači da mumini, muslimani i židovi, nači, ne misli se u smislu vjere, u smislu bjeđenja, nego u smislu međuljudskih, međusobni odnosa, komšijskih odnosa, da su oni ummetun, da su jedna zajednica, da su oni šta? Jedan narod. Tako je posljednik sallallahu alaihi wa sallam počeo svoju saradnju sa njima. I tako je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, želio da živi sanima. Bajudni također u prošlom događaju, o kojem smo govorili, a to je bitka na hendaku, odnosno na ahzaba, videli smo kako pleme Benu Kureyza, kako je prekršlo ugovor sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Jer kada su se sakupili tih saviznici, a tih saviznike su po veliko, židovi, iz pleme na Benu Nadija. Poglavica plemena, odnosno vođa plemena Ben-Nadir, koji se zvao Hujay ibn Ahtab, je došao vođi, odnosno poglavici plemena Kureyza, koji se zvao Kab ibn Esad. I počeo da ga objeđiva, da prekrši ugovor sa muslimanom i sa poslanikom, sallallahu a.s. Ovo je kada mu se je tijek pojavio na vrata. On mu je rekao, inna kemruun meš'uman, ti si nesretan čovjek. Dolaziš mi samo radi nekog belaja, radi neke nesreće. I onda je počeo da ga objeđiva da prekrši ugovor sa poslanikom sallallahu aleyhi sallam. Našto je Ka'b ibn Esad rekao. Pogledajte, zapamljate, ovo je prva ređenca Ka'b ibn Esada. Spomenut ćemo još neke njegove izjene. Prvo što je rekao, Lem ara minhu illa wafa'en wa siduk. Kada što stiče Muhammeda, ja samo od video samo poštenje i iskrenost. Video samo od poštenje i istin. Ništa drugo ni samo njega vidio. Tokom čitavih ovih godina života sanima video sam samo w vidio sam kako ispunjava ugovor, kako ispunjava objećanje, vidio sam kako istinu govori. Međutim, ovaj ga ubjeđivo, ubjeđivo, ubjeđivo, sve dok Abibne Esad nije, nije pristava na to da pleme Benu Kureyza prekrši ugovor sa Pasanikom, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta ta'ala, jer to nije ovo kršenje ugovora spomenuo, to smo spomenuo u prošlom predavanju, kad Allah subhanahu wa ta'ala obraća se vjernicama i kaže, sjetite se, toga, toga, To kaže, kada su vam došle vojske, min fevqekum o min asfaleminkum, kada su vam došli iznad vas ispod vas. Znači, iznad vas mislili se saveznici koji su došli okolo Medine, a ispod vas misli se, kao što sprenose od velikog gurema fessira, mislili se na pleme Benov Kurejda i na njihovo kršenje u govoru. se na pleme Benov Kurejda i na njihovo kršenje Znači, draga breću, pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa njima, međutim, pogledajte kako su oni prekršili ugovor sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Sobodno učite vam onaj, posljedajte vam. Dobro. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam se vratio sa velike bitke koja se zove Ahzab, ili koja se zove bitka na Kao što je imam Ahmed. U svoj muslima da iše radiyallahu ta'ala anha da po sanih sallallahu alaihi wa sallama raja'a min al khandaq voda'a wa silaah vagtasal da po sanih sallallahu alaihi wa sallam da se vratio sabitke na khandaqu jer muslimani su izashli malo van centra Madinne, izashli su tamo gde bio khandaq e, i u svojim kuchama su ostavili jene ostavili su djetsu, ostavili su neke muslimane da je čubaju. Kad i se to završlo vratio su svojim kuchama i e po sallallahu alaihi wa sallam je kao šta izabili žima Ahmet sa Musnadu da iša radi Allah ta'la anha izkinoje svoju odječu, ostavioje svoje urožje i počioje da se kupa. Kada mu je došao melek Jibril, wa ala raših lukubar. Došao mu je melek Jibril, a na njegovaj glavi, kaži a iša radi anha bihla pršina. Došao mu je, a na njegovaj glavi, bihla pršina. I reko mu je, kad vodahti silah muhammada, jestli to ostavioje svoje urožje, رسول الله عليه وسلم لكم واستوي سر ما بالك وجب عليه السلام يريكوا الله يعني مستوي سو يقولوا اخرج اليهم الله عليه وسلم ركوا قد ذا इजाجم قاموا جبريل الله عليه وسلم اذا شاف كوش ذابيه الجامع الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه دكاجة نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف من الخندق كاجة الله ابن عمر بسنه صلى الله عليه وسلم ناسي زوغنو كدا سبراتي وسهندك كاجة لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريدة لك نكو أدباس نقرن يأبود نماز أسم وبلمن بني قريدة تويسته أدما كريمت أدما كو يسبرمت أدما i ne mojete klanjati podne osim kada dođete u pleme benno u Kureyza. A imam Bukhari, u svom samiho, je zabilježio se kaže nika niko od vas ne klanjaje Kindiju, osim u plemenu, benno u Kureyza. Pa se može spojiti između va dva rivajeta, da se posani sallallahu aleyhi wa sallam obratio nekoliko skupina. Pa je rekao jednima, ne mojete klanjati poodne, a drugima je rekao, ne mojete klanjati Kindiju, jer se razlikalo vrijeme kada im se obratio. Pa sovi bili na putu, pa kaže su Pa su ljudi bili u put, išli su. Međutim, kako sišu išli do beno u korejde, isti calo je vrijeme podne namaza, isti calo je vrijeme i kdje namaz. Fetehavva, fannasu, favatil vakit. Pa su sezhabi Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam prepali da i ne prođe vrijeme. Te je ne prođe, je ne pro, ne, ne prođe podnimsko vrijeme, a da u njemu nisu klanjali namaz. Pa jedna skupina rekla, fasallu dune, dune ben i korejda, pa jedna skupina klanjala pre nego što je vrijeme izašla. Prije nego što je vrijeme, izašlo. Međutim, druga skupina je šta? Rekla, la nusalli illa hajthu amara na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A druga skupina je rekla, nećemo kranjati osim gdje nam je naredio poslanik sallallahu alaihi wa sallam da kranjamo. To je se u plemenu Benu Kureyda, u enfatil pa makada vrijeme izađe. Pa su znači jedni kranjali vremenu, a drugi su šta? Drugi su bukvalno sfatili naradbu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i nisu tijeli da kranjaju osim u plemenu Ben Kada se se to završilo, jedni suklanjali ovde, drugi suklanjali ovde, posle toga se obratili posaniku sallallahu aleyhi wa sallam, فما عنا فواحد من الفريقين. Međutim, posanik sallallahu aleyhi wa sallam nije kritikovao ni jednu od dvije skupine. Niti jednu od dvije skupine nije uputio u kore. Jedni su postupili ispravno i drugi su postupili ispravno. Tada su muslimani izašli, draga braćo, i došli su do utvrda premena bena u koreda. وصل الى صدور قبله بنو قريزه اpues ali sallallahu alayhi wa sallam في مدينه واستبيوا كونا اسميكا عبد الله ابن امي مكتوب فظنوا اصحاب الله ورسالته الله عليه وسلم كي بيصلي الله عليه وسلم وسور ابسى وتولى ان جاءه الاعمى كذاس بالصنم صلى الله عليه وسلم وجاكرن زعموا بالصنم الله عليه وسلم دعوا الي الله تعالى عنه فظنوا اصحابه راتني كهرابره koji je nosio zastav do ispred utvrda plemena Benu Benukurejda. I muslimana je tu bilo tri hiljade. Tri hiljade muslimana ratnika je došlo do plemena Benu Benukurejda i držali su u obsadi ovo pleme 20, 25 noći. U obsadi su držali ovo pleme 25 noći. Toliko je trajala opsada plemena Benukurejda. Međutim, ono što je zadesilo tada na židove, što je zadesilo tada plemena Benukurejda, draga brać, ostajte, da je zadesio veliki strah. Allah je u njihova srca dao veliki strah. Pa nam je tako ibn Isha u svoje sire zabilježio sa Hasan Sanadom predaju u kojoj se spominja razgovor njihovog glavešine, njihovog poglavice, vođe ovoga plemenaka Abidna Asada, koji je neke stvari predlagao svom plemenu. Pa im je prvu stvar predložio, predložio i rekao im hajde da povjerujemo u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer tako mi Allaha, vi znate da on poslani koji je poslani od Allaha subhanahu wa ta'ala. I vi znate da je on taj koji je spomenut o vašoj knjiziji. Pogledajte kako govori žido. Međutim koji ni sam kasnije neće prihvatiti slo. Kaže, vi znate da on taj koji je poslani kod Allaha subhanahu wa ta'ala i vi znate šta? Da on taj koji je spomenut o vašoj knjiziji. Poslani rektor da Bog sad da prihvatimo vjeru Muhammeda sallallahu a lisa. Pa im je predložio drugu stvar. A to je da im je rekao, hajde da poubijamo svoje žene i svoju djecu. Znači da mi svojim rukama ubijemo svoje žene i svoju djecu, pa da izađemo lice u lice sa Mohamedom, sallallahu alayhi wa sallam, i sa muslimanima. Pa, će pukne da pukne. I onda kaže, nemamo iza sebe ništa, nemamo zašto da se bojimo, da se bojimo za svoje žene, da se bojimo za svoje djece, nego idemo da se sa njima suočimo. Pa su oni rekli, zar da ubijemo svoje žene, da ubijemo svoju djecu. Pa je mi predložio treću stvar. Kaže, hajde u subotu Pošto to bio sveti, to je sveti dan kod židova. Oni tada ništa ne rade. Ne smije ni da ratuju ni da napade. Hajde, kaže, subotom, oni se neće nada da ćemo i mi napasti. Hajde u subotu da i napadnemo. Pa su onda oni rekli, da bo sad i ovaj to da uradim. Subotom da nešto uradi. Pa onda je onda rekao, tako mi Allah nema od vas jednoga, jedan jedini trenutak od kada koga je rodila njegova majka a da je bio odlučan u nekoj stvari. Međutim, onda su oni prihvatili jedu stvar da učinje. to su rekli su mu, dovedite nam muslimana, as koji se zvao Ebu Lubabe ibn Abdil Munzir. Da vedite nam koji se zvao Ebu Lubabe ibn Abdil Munzir, pa neka on, da vidimo sa njim šta ćemo učeti. Ovo je bio ashab. O sallallahu alaihi wa sallam, znači zvao se Ebu Lubabe ibn Abdil Munzir. I došlo Pošto zato što su oni sa njim, sa njim odprije bili prijatelji. Prije namo što je došo islam, oni su bili u vezi sa ovim ashabom. Pa Обраti se njemu i rekles mu: "An nenzil ala hukm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoćemo li prihvatiti?" Hoćemo li prihvatiti uh, presudu Poslanika sallallahu alaihi wasallam? Pa im je on rekao: "Da", a pokazao im je vaku. I अशara ila halqi ayy ad-dabhh. To jest, prihvatite, mađutim bićete pobijegli. Bićete zaklani. I onda je rekao: "Mađutim, tad učinio je šta? Ću je grija. Činio je prevaru. Prevarili. Zato što je rekao nešto što nije smiju, da kaže. I onda ovaj ashab, ovaj musliman, a priroda muslimana da greže. Majudim isto tako, treba da bude prirodom, da prizna i prihvati svoju grešku i da se poka Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže bu rubabe, fa wallahi, wa inna qad ma je fi makadni ma hada, hatta aravtu anni khuntu Allahe wa rasulah. Ita kao mi Allah, moja subila na istoo mislo. Nisusa pomakla, a kaže, a da nisam spozno, da nisam sfatio, da nisam razumio, da sam prevario Allahi negubu posanika sall aleh sallallahu alayhi wasallam. Onda ćemo na kraju spomenti njegov slučaj šta se sa njim desi. Međutim, oni su još jedno vrijeme odveli da prihvate sud presudu poslanika sallallahu alayhi wasallam. Toriko je bilo da su neki od bili toriku odlučili da uđu njihove utvrde pa da bude šta će biti. Pa rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, والله لا اذوقن ما ذاقه حمزه او نفتحن حصونهم. Kaže tkom ja Allah, šta se s nama desi? Ono što se desilo sa Hamzom, il'če bu utvrde. Mađutim, kada as-savabiyali od velikog straha su prihvatili da prihvate pristali su da prihvate ponudu uh, presuda poslanika sallallahu alayhi wasallam. Naći šta im poslanije presudi? Oni nisu znali. Hoćeli im presuditi smrt, hoćeli im presuda i protjera, hoćeli im presuditi da im oprosti. Nisu znali. Mađutim od velikog straha su pristali da prihvate sud poslanika sallallahu alayhi wasallam. Poslanik sallallahu alayhi wasallam kada je donijego taj haber obratio se plemenu aus azad ensari, anzi ensari, i اصحابي مزدينيه da sediele na dva plemena aus je hazarić i poslanie sallallahu alaihi wasallam se obratio plemenu abu si rekao im ala taradun an yahkuma fihim rajulun minkum ka je iste za da oni satim da im da njima presudi jedan među vama oni srut da poslanie sallallahu alaihi wasallam rekuf da je el sa'id ibn Bi'o ashab Allaho u Pasanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, draga bređe, koji u tome vremenu bi'o u masjidu Pasanika sallallahu alaihi wa sallam. Pasanika sallallahu alaihi wa je napravio šator u soo masjidu, gdje je bio ili je bio ranjen, i tu se liječe. Međutim, bi'o je velik i kupan čovjek. Pa su ga doveli na magarcu, na jahavici. I dok su ga vodili, jer gazono u sallallahu alaihi wa da im presudi, Ljudi su mu se obraćali govorili, ahsin ilam, ahsin ilam, li je prema njima postupio, li je prema njima budio. Onda je on rekao, kaže, došlo je vrijeme da se ne boji nikoga nego Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je došlo Saad ibn Mu'af, došlo tamo gdje so bili. Po sani, sallallahu alaihi wasallam, je izvojio židove i držao jednoj kući u Medini, a nije bilo od 6 do sedamstotina. Od šest do sedamstu muškaraca je bilo. Pa je došlo sad ibn Mu'af. رضي الله تعالى عنه من ترش تدمنه لدى البسودي ترش تدمنه لدى البسودي او ان يسموا فيهم ان تقتل الرجال كاجمويا بسودا يمي ديم سي مشكارصوا وبياجو وان تقسم الاموال ديم سي ميتك بوديالي وان تسبى الذراري والنساء هذا سنيه فاسيم يسقوا بني الهندسي فسو يدودلوا وسهسو يتوبوا بيال سسهو يتوبوا بيال قد 600 1000 تو 700 جذوا من قبيله بنو قريضه يتلاتوا وبيان رديقه على ديpresa دي برصو دي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه مجيت ان لسعد بن معاذ اوو برصو ركو kada im yovo donio kada im yovo برصو kada im yovo ركو وصلى الله عليه وسلم قرت زبيل يجمع بهاقي وصوم سنان والصاد ابن ابي يوقاص رضي الله تعالى عنه فسني صلى الله عليه وسلم يركوا لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي بحكم الله من فوق سبع سماوات كجبرسوديوسيم اللهوم برسودوم كويز ناد سبع نبسا برسوديوسيم اللهوم برسودوم كويز ناد سبع نبسا يا صاد ابن رضي الله تعالى عنه يبري سبيلنا اهلت فأيبو سانيك صلى الله عليه وسلم ركوكوش تيزابي لجيو لما بخاري يسون سهيه وجابر رضي الله تعالى عنه اهدز عرش الرحمن لماوت سادي بن معاذ كجي زترسل سي عرش زترسل سي عرش الله سبحانه وتعالى زترسل سي پريستولي ملوستيوك رضي سمرتي سادي بن معاذ رضي سمرتي سادي بن معاذ a čovjek koji je bio jedan od ashabima on su vaihshab Allahu kvasanike sallallahu alayhi ve selleme imamo imamo na kojem je stepen bio vidimo iz ovog hadisa da poslanik sallallahu alayhi ve sellem kaže la sezatreso arsh Allahu subhanahu wa taala radnego isme traga bracio ovo je jedan događaj kao što sam rekao nije velik poput prethodno kada smo govorili bitka ahsab ili bitka na handaku mojot imsegu no je pou možemo dosta uzmemo pou kai pou Da kažemo, nekoliko povuka i poruka, međutim korisni, odgojni, gdje se nije kao omladina e, Islama, gdje se možemo okoristiti iz njih i poruka. Draga braću, prva povuka i poruka koju možemo zapaziti u ovom, u, u ovom događaju jeste važnost namaza i da čovjek čuva svoj namaz. Znači, pogledajte u hadisku koji smo spomenuli, hadisku i Buhari Muslimu d'Abdullahi i Umara radijallahu t'ala'anom. E, slučaj je bio slučaj, odnosno situacija bila situacija rata. Djihada. I ne samo da kažemo obična ratna situacija, nego je bilo kada je poslanik sallallahu alayhi wa sallam poslao u pohod pa je rekao neka niku od vas ne klanja osmu plemenu benu korejza. Pa šta se kaže u hadisu? Pa se ljudi prepali da im vrijeme ne prođe. Znači pogledajte draga braćo, kako je bilo razumijevanje vire bi kod ashaba Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam Danas kada dođe čovjek i kada mu kažeš brate Boj sa čovjek treba svoj namaz da u njegovom vremenu Nema te stvari koja može mu učiniti da čovjek musliman nekanja namaz u njegovom vremenu. Niti škola, niti fakultet, niti posao, niti ovo niti ovo, on će treći možda ti pretjeriš. Mađutim jesu li ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem ti koji su pretjerivali u vjeri? Nisu, nego je Allah subhanahu wa ta'ala za kojim treba da se povede. Pa vidimo ovde kak se kaže ljudi su se prepali da i ne prođe vrijeme da i ne prođe namazovrijeme a da onjem ne kanjeju namaz i dragi brate Allah subhanahu wa ta'ala za namaz kaže in namaz je vremenski ograničena obaveza vjernice vremenski ograničen i pogledajte ni jednu obavezu svaku obavezu islamu čovjek može iz nekog razloga da odgodi osim namaza čovjek ako nema imeta neće davati zakat čovjek ako nema para da ode na hađ i ne ispuni neke druge uslove, neće otići na hađ. Čovjek, ako, ako je bolestan, ne može da posti, može ili da naposti ili da nahrani si romah. Međutim, čovjek kada je bolestan, kada je na putu, uvijek, uvijek se na njega odnosi ta obaveza da mora namaz da hranja u njegovom vremenu. I čovjek kada je bolestan i čovjek kada je na putu. I zato, draga braćo, vodite računa. Ina molite, ne smijemo dopustiti da neke stvari dunjaški, kao što bilo da se radi o poslu, bilo da se radi o, o školi, bilo da se radi o putu, da čovjek dozvoli da nekranja namaz u svom vremenu. Jer vidimo kako su ashabi Allahov poslanika sallallahu alayhi ve u kakvim teškim situacijama su svoje, svoje namaze obarovalje obavljali u svojim vremenima, pa zar onda čovjek može raditi neke stvari da namaz ne obavi u svom vremenu. Druga stvar koju možemo vidjeti, druga pouka i poruka iz ovog togađaja Draga braćo, jeste, jeste priroda židova. Jeste priroda naroda koji se zovu židovi. O kojima Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mjesta u Kur'anu govori. I veliki, da kaže, veliki dio, mnogi kur'anskih sura govori se o Musau, govori se o narodu o židovskom, govori se o njihovom kršenju ugovora, o tome kako je Allah subhanahu wa ta'ala prokroju i tako da. Mi danas također vidimo i svjedoci smo šta taj narod radi muslimanima u Palestine. Šta rade djeci Palestine? Šta rade ženama Palestine? I tako dalje. Znači, ne da učine u jednom trenutku, neti u ratnim okolostima, nego uvijek, uvijek, uvijek i nikada ne prestaje. Ono što je osobina ovog naroda, jeste, draga braću, da su da je to narod koji oboli, narod koji zavidi. I svoje zamiste nisu tijeli da prihvate poslanika, sallallahu a ne, nisu ni kao poslanika, jer nisu mogli vjerovati da može biti poslanik iz nekog drugog naroda, ne iz židovskog. I zato sve te sone riječi kao bih Kada se obraca. Kada ima govori, hadi da pobira ima. Da pobira ima sallallahu aleyhi wa sallam. Jer kaže, on poslanik, on je mursal, on je poslan od Allah subhanahu wa ta'ala. On je taj, kaj nalazitev svojim knigama, on nesu odbel. On nesu tjeli da pribira. Baniti Yaqab ibn Asad, on sam koji to proložio, ni je islam ni te A ne samo to. Nako je također za bilježim u svojo ishiri, da su neki ashabi kao što ishaab ibn Qais, ashab ko Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i tražio od njega da mu pokloni nekog od tih židova. Jednog svog prijatelja koji se zvao Zubair ibn Bata el-Kuradi. Zubair ibn Bata. Jer je sa bio prijatelj. Pa je došao poslaniku alaihi wa sallam i rekao smiluj mu se. Daj da on ne bude ubijen. Pokloni ga meni. Neka bude moj, ali samo ne moj da ga ubiješ. Pa poslaniku sallallahu alaihi wa sallam rekao, huvalak, on je tvoj. Neće ga ubiti, neće ma ga ubiti, on je tvoj. Pametio se Abdin bin Qais Ireko poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bi epoklandi od 100. tome prihvatio je moj zahid, to jeste da nećemo to biti. Pa mi je rekao šta ću ja uraditi, čovi koji nema žene, koji nema djece. To jest ne može da sa moje žene i djeca porobe. Pa je Abdin bin Qais opet došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Allah poslanice, njegova žena, njegova djeca." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ostaju kod njega." Pa se ponovo uradio i rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prihvatio i to pa neko čovjek šta ću ja bez svog imeta šta ću ja bez svog je opet to što poslanik sallallahu alaihi wasallam je opet morale kuća poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao i njegovo imetako sa njim pa mu vratio sati sa tim na kai sallallahu alaihi wasallam ti se to ostavio a ljudi su vidjeli čovjek koji oho da ga upito chi je huy ibn akhab bo je pla mena beno da ibn akhab pa mi je rekao On mu je rekao, gdje je Ka'b ibn Asad? Gdje je vođa plemena benne u Kureyza? On je rekao, ubijeni. Pa ga upijito, gdje ovaj? On mi je rekao, ubijeni. Gdje ovaj ubijeni? On je rekao, život bez djemi ništa ne vrijeti. Nego da imene da ubijete, košto se i sa njim desu. I rekao mu je, fa' wallahi ma' ane bisabeni dhillahi dalwata, fatlata dalwi nadihin, hatta ilka lahib. Kaže, tako je Allah, ja ne mogu ostati na dunjaluku. koliko ono čovjek može ono, kantom da zahvati Toliko koliko to traje to jest taj dijaliz ja toliko ne mogu da ostanem do Dunjaluka bez svojih najdražih, bez svojih prijatelja. Svakog se ja nesretnim sajećam. Nagodaj ima na ubite da ja budim. Znaci pogledajte. Oholosti tog čovjeka. Pa Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, keda waju rak wallahi yulqi, wallahi ilqahu fi anhar khalidan fiha mukhallada. Rekum ya Allah siraj chi, siraj chi sa sami wajahannamu wa kyam chabi'a Treba vraću druga osobina živloga. Jeste da uvijek krše ugovor. Da uvijek ugovor koji sklope je sa drugima. a pa posebno sa muslimanima, da ga krše. I da u svojoj krvi imaju veliku umržnju prema muslimanima i prema svemu što je islamsko. Vrate se i pogledajte pravdu islama. Pogledajte pravdu islama u poslanikovu, sallallahu alaihi wasallam, odnosu, jer možda će neki pametnjaković i filozofi, na primjer, kada najidžu na ovaj događaj i Sirija poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je poslanik pobio ove iz Abenu Kureza reče pogledajte muslimane kakve su kako ubijaju kako rade ovako međutim da uzmemo neke druge stvari da uzmemo neke druge stvari opsih pogledajte kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio da sa njima živi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio da sa njima živi kao jedna zajednica kao jedan narod da se podpomažu da pomažu jedan drugog da budu naći onako kao što smo sve vidjeli, u ugovoru koji je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa njima sklopio. Pa smo onda vidjeli kako su jedan po jedan kršili ugovor sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Sjete se plemena benu kajnuka, kada su došli ono i ženi radili što su radili. Pa kada se je deseno, znači sve te stvari uzmite u obzir. Kako je, kakav je taj narod bio hinjav i pokvaren prema muslimanima koji su otvorili svoje grude prema njima. I zato, draga braća, poslanih sallallahu aleyhi wa sallam je postupio prema njima onako kako su zaslužili. Onako kako su zaslužili kakva je bila njihova priroda, a to je da uvijek prolijevaju muslimansku krvu. Međutim, u isto vrijeme pogledajte koliko je bilo oni koje, koji su tijeli da ubiju poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, pa im se poslanih sallallahu aleyhi wa sallam nasmiju. Pa im je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam oprostio. Koliko bi je bilo oni, koji su učinili takve i takve zločine, pa im je posanik pa sallallahu aleyhi wa sallam oprostio. Spomnero smo koliko puta slučaj oprostnog hađja, kada posanik pa sallallahu aleyhi wa sallam čini tavaf. Kada dolazi Fudale ibn Umair, se nabijem da ubije posanika pa aleyhi sallatu wa sallam. Međudi posanika pa aleyhi sallatu wa sallam objevom bivao da hoće Fudale da ga ubije. Pa mu sobraća posanik pa sallallahu aleyhi wa sallam i kaže Fudale, šta si sada mislio da uradiš? Pa kaže ništa. Samo sam, kaže, spomenio Allah, pa se poslani sallallahu aleyhu sallam nasmija, pa mu kaže istagfirillah, traži opres od Allah subhanahu wa ta'ala, pa je stavio soju ruku na njegova prsa, pa kaže fudala, tako mi Allah nije u tom trenutku bilo mržajih stvorenja od njega, a da mi nije postao najdraže stvorenje. Da mi nije postao najdraže. Pa je Tumama ibn Uthal, koji će nikog tokača će doći posle Sucha ben, Benu Koreida potražiste kao knjiga masira poslanika Aleyhissalatu ve selle. je također tio da ubio poslanika Aleyhissalatu ve selle. Kom poslanik sallallahu alejhi ve selle mu prostio. Pa onda kadina kraju rekao nije mi bilo mrže vjere od Muhammedove vjere, pa mi je postala sada najdraža vjera. Nije mi bilo mržnje čovjeka od njega, pa mi je postala najdr. Koliko god hoćete vidite ćete primjera. Poslaniku sallallahu alejhi ve selle milosti prema onima koji su htjeli da ga ubiju. Prema onima koji su činili neke zločine, međutim taj narod u čiji ovaj krvi samo da i drugu, drugu krv i da kidaju ugovore, poslanih sallallahu a.s.m. je tako poslupio prema njima. Druga stvar, draga braća, a to je, druga stvar zbog čega je poslanih sallallahu a.s.m. ovako poslupio prema ovome plemenu, a to je da se da do znanja, da muslimani, iako praštaju, iako prihvate da ne znam ko je bio kakav, je činio kakve grehe, i bio koliko muslimana, je ovo radio, ako dođe nama, kao musliman. I kaže, ašhadu an la ilaha illa Allah. Wa ašhadu anna Muhammada Rasulullah mi ga prihvatamo i moramo da ga prihvatimo kao brata muslimana. On postaje naš brat musliman. Da ne znam koliko je bio neprijatelj Islama i neprijatelj muslimana. Kada izgovor je, či ašhadu an la ilaha illa Allah wa ašhadu anna Muhammada Rasulullah i počno bavljati namaz i davati zekaj, on postaje naš brat musliman. Međutim, koliko je god milost i rahmet Islama i muslimana prima drugima, isto tako treba da se drugima da do znanja da muslimani nisu neko ko se može lahko prevariti da nije neko da nisu neko ko su slabići koji se boje drugi nego da da se da drugima do znanja da će muslimani prema njima postupati onako kako oni žele da postupaju prema muslimanima pa ko hoće sa njima rat ima rat ko hoće sa njima ugovor ima ugovor ko hoće da krši ugovor ima da krši onda će dobiti I on sam krišen je ugovar. Ko želi bilo kako da ponaša se prema muslimanima, tako će se oni ponašati prema njima. I zato, draga braća, poslije ovoga događaja u Siri, u životu Allahovog pustanika, sallallahu anehi wa sallam, imamo jedan sasvi novi novi period. I zato jedan broj učenjaka koji su pisali Sire, kao, kao što je šef Muhammed Gazali drugi, kada govori o ovom događaju, odma poslije ovog događaja, kažu Taugun Čedidom, novi period u životu muslimana. To ste kada su oni koji su bili oko muslimana vidjeli hrabrost i spremnost i da nisu muslimani uvijek merahametli ko što su bili, onda su zauzeli drugi stav prema muslimanima. I zato poslije ovoga događaja dolazi novi period u životu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, odnosno istoriji muslimana koji su bili sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam. Treba treća stvar, treća odgojna povuka i poruka koju uzimamo iz ovog događaja. Raga, braću, to je tawba, da bulu babe ibn Abdul Munzira. To je, nekobu pokajani. Vidjeli smo prvo, što je učinio. A to je, da je pravarjo Allah subhanahu wa ta'la i nekobu kwasanika sallalahu a sallam. Zato buka ta'l, poznat i mufassir, u komentaru reči Allah subhanahu wa ta'la u suhli, antfa'li, ya, eyyuhel ladzine amanu, la takhounu Allahe var rasule, va takhounu emanatikum. Ovi koji verujete, nemojte varati. Subhanahu wa ta'la, braći, posrata uvajku uvanski aje. Ovi ne mojte varati Allaha i poslanika i varati svoje emanete. Ne mojte varati Allaha i poslanika i ne mojte varati svoje emanete. Draga braću, vidimo, i zato Bukatade, ovo da spominjemo, kaže, ova odnosi na Ebu rubave i nam do monitora. Ova ajica odnosi na njega, koji je prevario tako što je samo svojom rukom, samo i šaretom rekao, bit ćete pa ubijani. E, draga braću, šta je onda sa drugim muslimanima koji rade druge igrije, koji ostavljaju namaz. Najveć je svar poslila ilaha ilaha da li je to varanje Allaha, varanje poslanika, varanje emaneta. Međutim, kao što smo rekli, priroda muslimana je da bih greši. Jer čovjek greši. Samo meleci ne greši. Međutim, isto tako priroda pravog muslimana, koji se odgaje na Koranu i sunnata Allahovog poslanika, ali je sanat, draga braće, treba da bude, da prihvata, da, da priznaje svoju grešku. Jer zato što fadilete, lijepa je osobina, da čovjek prizna svoju grešku, da kaže da grešio sam. Da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala. Mađutim, da se iskreno pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braću, je stvar koja je potrebna svima nama. Mi iz dana u dan grešimo. Grešili smo. Možda i dan danas grešimo. Činimo neke velike grehe ili neke male grehe. Mađutim, kad se pokajamo Allahu subhanahu wa ta'ala, to treba da bude iskreno. I zato s islamskoj ućenjaci spominjali uslove, te ubeg, uslove pokajanja. Koje su to stvari, draga braću? Je svaka tevba. Nije saki puh kada čovjek kaže pokaio sam se Allah subhanahu wa ta'ala ne mora to znači da je to primljeno kod Allah subhanahu wa ta'ala. Jel saki puh kada čovjek kaže Astaghfirullah jel ta njegov istighfar primljen kad kaže Alhamdulillah jel to njegov Alhamdulillah primljeno saki namaz kada oba jel ti taj namaz primljeno kod Allah subhanahu wa ta'ala čovjek nema garanciju. Takođi risto tevba kada ostaviš neke igre kada sebratiš Allah subhanahu wa ta'ala da li je ta te Draga braćo islamskoj čenjaci iz Korana i Sumneta su izvukli uslove da bi te uba, da bi pokajanje bilo uslove koje upućuju, odnosno koje moraju da se nađu kako bi pokajanje nekoga bilo primljeno. Pa između ostalog jeste da čovjek odma se okanito grija. Znači da prestane ikaku, ikakav kontakt, da preknje sa tim riju. Drugo da se čvrsto odluči da se nikada više u tom griju neće vratiti. Treća stvar, da čovjek u svojoj duši osjeti nadamet. Da čovjek u svojoj duši osjeti kajanje. Pa sa ne sada kajanje u smislu tebu, nego da osjeti da mu je teško radi onih stvari koje čini. Da osjeti šta? Da mu je teško da kaže jarab. Jarab. Prema tebi sam se ogriješio. I čovjek kada to osjeti, to inša Allah i ta'ala opučuje da se čovjek neće vrati tom grijehu. Osjeti će gorčinu tog grijeha kojeg čini. je činio. Međutim ne samo da kaže Tup tu ila Allah. Učinio sam to. Ustakfirullah. Neću više to raditi, neću, Boga mi neću, Allah mi to raditi. Zakune sa Allah mi nikad više cigare neću uzeti. Ljud se konu kaže, da trbam, vas da trebam, vas da treba vas da krišim zapret. Allah mi reka, opet puta, neću cigare uzeti, opet uzme cigare. Draga braću, nije to da čovjek kaže tako mi Allahom, nego čovjek da osjeti gorčinutog griha, da osjeti uistinu, da mu je krivo radi te stvari koje činim, tada čovjek uz Allahom pomoć, uz Allahom pomoć, sa tome neć raditi. I zato rubavim <coughs> nadal draga Pogledaj Slihkovi ti je primer jednom pravom pokajanjem. Šta je reklo? Tako mi Allah, bio sam, moja stopala se lisu pomaka, a da nisam saznalo, da sam pravalio Allah, nebog poslanika. I onda reklo, vallahi, la eduqu ta'aman, vola šaraban, hatta yatubu Allahu alayye. Kaže tako mi Allah, niti jesti, niti ču piti, sedok mi Allah subhanahu wa ta'ala neoprosti. Sedok mi Allah, neoprosti. Pa je odšlo u masjid poslanika sallalahu alayhi wa sallam i sebe, Za jedan stup. I rekoje tako mi je Allaho. Vala ahullu nafsih, hata yakuna Rasul Allahi sallallahu aleyhi sallam. Ho alladhi uchallu neki. Tako mi je Allaho, neću se odvezati, sallallahu aleyhi wa sallam ne dođe, da Pa tako osto noći. Šest noći osto, svezan se da stup. se ne da se veže. Ne što veže se za stup, je amin. Razmiš, čini još gdje zavežeš se. se, se Dok mi ne dođe, tevba, ne. Draga brać Težinije svoj grija, zato radi osjećanje koje je radi grižnije savjesti, to je učinio. Pa kada do poslanika sallallahu aleyhi sallam došao taj haber, poslanik sallallahu aleyhi sallam je rekao, da mi je došao, da je on došo preda, tražio bi opra za njega. Međutim, neću to učiniti. Neću otići. I da ga odvežem, sve dok mi Allah subhanahu wa ta'ala vahjom, dok me vahjom neubavijesti, da mu je oprašno. طيب وصني صلى الله عليه وسلم بيو كوت ام سلمى رضي الله تعالى عنها وصني صلى الله عليه وسلم يبيو بس انا بس الله وصني تش وبكش جال سنه اسميو قالوا تيبه على ابي لبابه كاج اپرسناي دو شاملتوب ابي اسمي دا اپرسناي ابو لبابي طيب وصني صلى الله عليه يبا بيستيو قاية دائشتا غم أبرشت وجود يبغلد اي تدرى جباركو يبغلد اي تهي أدلوشناسي ولا أحل <سؤال> نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني يتاكمي الله ناكو ناكو شتا ناكو سوى ديساتي وسنى صلى الله عليه وسلم نبوده تايكو يجب ندويساتي ناكو غللد اي تدرى جباركو اي تدرى جباركو اي تدرى وانو ساة أصحاب الله وقصنى عليه الصلاة والسلام Nije to bio samo odnos. Jela mi oprosta, nije mi oprosta. Znači pogledajte, te njihove ljubavi. Sad bi dok mi Mubarek, poslanikova sallallahu alejhi ve sallam, nego Mubarek luka sad dok mi ona ne odveži. Neću, neću otići. Međutim draga, plaćem, znači po novom karakteru, znači ne traži se niti učune da čuješ kada učine neke igre da se veže. ona. Nego, znači vidimo ovde samo kolika je bila njegova odlučnost, odnosno kolika je bila njegova želja, odnosno da mu se oprosti i je bilo njegovo kajanje. Draga, breću mi još stvar koji ovde vidim on dobeđa. Posljednja asla. A to je vrednost ashaba Allahovu poslanika sallalahu alihi wa sallam. I zato odmijenih ahli sunnata uljamaata, jestli da su ashabi najbolje na stvorjenje posle poslanika. Najbolje na stvorjenje posle poslanika su ashabi Allahovu poslanika sallalahu alihi wa sallam. Majinima Ebu Bakr, Omer, Osman, Aliya radi ta'ala anhu i drugi ashabi. zato u sakoj hadisku imate po glavia, fadailu sahabeti radi ta'ala anhu vrednosti Ashab Allahu wa ashabihi sallallahu alayhi wa sallam. Pa riyad nas Abu Bakra, hadis riyad nas Abu Bakra, hadis riyad nas, Amara, hadis Osmana, hadis riyad nas. Ali je sadibna ubade Abu Hurajra, Aisha. Se razgodi Shi'a. Se razgodi sekte Rafidija, koji ashabi Allahu wa ashabihi alayhi salatu wa salam, smatreju nevjernika. Smatreju najgorih nevjernika. Počil od da Abu Bakra, Amara, Osmana زاديم عائشة رضي الله تعالى عنها ادركي كاز اسم لكله اصحابا اسم ترى جد فرق اصحابك واستل نبيك وصلى الله, الله عليه وسلم يريد ان الله جل شأنه سيتولا اطي ذنب وجوتن دراغه بلا الله وبصليك عليه الصلاه والسلام تقولك اذا كنتوا يتربى ده ستوريدي انكموا تربا ان نعودنا najveci uzr اي فقله يتودوا ينهو في الوحده اندشوا الله كل هذا حديث وهاري كويس ما اسمه اسمه من الله اطه النبي الرحمن لموت سعد بن معاذ من ارش من استنوق ساترسه لاد اسم سعد بن معاذ في ان روايه فرحا من فرح الرب عز وجل ودراسته الله سبحانه وتعالى ودراسته الله سبحانه وتعالى ان سعد بن معاذ ولد الذين اخره ايش دول الذين هم شيخ الباني كانت تستي روايه من فرح الرب عز وجل ودرادو استي الله سبحانه وتعالى فتكو سبيلوش ابن إسحاق ده دوشو جبريل ده دوشو جبريل بسانيكو صلى الله عليه وسلم منوش لكي بساني صلى الله عليه وسلم سبحانه يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له أرش الرحمن محمد كو يواميت كو يواميت كم يسوس أطفر لنبس كابرات كو يواميت كو يمرو. كمست افترلا небеسكا ورطه و ردي كغا سيتاترسه ارش فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر ثوبه الى الله عليه وسلم مستنغلو نغوديتشا الله تعالى عنه فايدوسو بصليه صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم نشا وصوم سنننه ودهن سرد الله تعالى عنه لكذا يبيل جنازة سعد بن معاد عبرتون نسمع لكسعد بن معاد يبيل كلوباً شريك منافسي سرقل ما يخف جنازته كاكو يلاحق نصده جنازه اشتيه كاكو يواقو لاحق فإن سنة الله عليه وسلم ركا إن الملائك كان تحمله نيغاسو نسلملت فإن سنة الله عليه وسلم ركا نيغاسو نسلملت تكوجر كذا سكوپلي كذا سكوپلي سعد بن معادة فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويجي دوم يقول سبحان الله. Pauli ko isbilo koniga rekis su subhanallah. Fa posaniki sallallahu alayhi wasallam reku Allahu akbar. Fa soni ko isbilo koniga rek Allahu akbar. Fa rek Allahu Kaže ovaj dobri rob, kaže stisnut mu je, stisnuo mu se kabr. Ovaj dobri rob, stisnuo mu se kabr. Pa sam kaže to, rekao subhanallah, rekao sam Allahu ekber, kaže sedok mu Allah djel našanu ne je brečo I tega vidimo da mejit da mejit, kada se spusti u kabr. Znači pri neku što mu dolaze meleci, pri neku što mu dolaze dva meleka, koji mu postavljaju ona tri pitanja, ima nešto što se zove dahtato kabr. Нешто што се зове стисак у капану. Нешто што се зове стисак у капану. Па тако каже посланијем саллаллаху алейхи и саллям хадис ко забио има Ахмад суннстудо ودейш ради Аллаха тана анха Аллах амда сачек. Нешто ме купита се семе. Каже посланијем саллаллаху алейхи и саллям инна ولو نجى منها أحد نجا ساد بن المحاس. كجزاي استو كبر ما стисак. да се и ко Da si iko toga spasio, spasio bi se sadibu muhada. Znači u kabur ima znači, koji normalno zavisi, nekom je jači, nekom je blaži. Međutim, da si iko spasio ljudi, spasio bi se sadibu muhada. Brod čega? Radi vrijednosti sadibu muhada. Znači vidimo, draga braća, da se arš, Allah subhanahu wa ta'ala, zatreso radi njegove smrti. Vidimo da su ga meleci nosili. Došao melek Džibril da upita ko je ovaj? Komro. Međutim, opet pored svega toga, doživio je nešto što se zave stisak Знаči znači što je normalna stvar za svakoga koji umre. Draga braćo, i mi ćemo doživjeti taj stisak. Mađu tim, da čovjek porazmisli o tom stisku dok je na duňaluku. E sako dobro djelo koje učiniš, koristiće ti kako. E er mi hvalallahu dželle hoşan Allahu Allah, subhanahu wa ta'ala, ami povjerovao, podario znanje Kur'ana i Sunnet. Podario nam je znanje Kur'ana i Sunnet. A mi hvalallahu subhanahu wa ta'ala kako nas je poslanik ga'risallahu ta'ala podučio, znači a će što se dešava sa mejditom kada umreš. Jer koliko danas ljudi vjeru Danas imaju muslimana, koji su muslimani, međutim, vjeruju duša. Kada umre 50 dana, hoda, musara, msta, rizanica, šeta, se dolazi kući, pije vodu, ostavi čašu, ostavi tanjir, ostavi da jede, ostavi da pije, tako dalje. Znači, vjeruju u te stvari, međutim, ne vjeruju ono što treba da se vjeruju. Draga braću, vjeruju u te stvari, znači, samo... Načine verono što treba da se vere. Nisam htio igraj lopte. <gledaj> Baš ako se taj <gledaj> modleaj. <bi savizda pišet>. Sao iz dakiška. Oglavnom, mojeti Allahu alah spanam ta'ala Allahu ta Allah dželle şanu ma sidra gablačo povesti u Kur'anu i Sunnetu. Šta se dešava sa čovjekom od prvog trenutka kada duša napusti njegovo, kada duša napusti ovaj, kada napusti tijelo. Načima mesti se u kaboru. Dolaze la zemlje leti, pa tako da se čovjek zato sprema. Koristog znanja, jeste da čovjek čini dobra Da se kloni stvari, da se kloni haram stvari, jer znači to čemu koristiti, jer to čemu štetiti počinješ od prvih trenutaka kada neka duša napusti, kada njegova duša napusti ova njegovo tijelo, kada napusti dunjam, kada krene prema sviho aherata, kada krene prema sviho aherata. Pamolimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini učnima kod onih koji čini dobrota. Od onih koji se klone onoga što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, da nas učine od dobrih. Koji su dijelovi Kur'ana i Sunneta? da nas učni od umladinej koja odgaja svoje djuši na Qur'anu i sunnatu Allaho pušanika sallallahu aleyhi wa sallam i da nas, i naše porytse, naše žene, i našu djecu od uniku i se drži Qur'anu i sunnatu pušanika sallallahu aleyhi wa sallam da nas Allah subhanu wa ta'ala umrtvi adamii budemo Ameen, ya Rabbi